ni ni na murehemu kwako. Yasemekana kwamba mtume sallallahu alayhi alaihi wakati mmoja walimfanyia mzogo wake zake akajiharamishia suria wake Maria al-Kibutiya. Maria al -kibutia. -kibutia ni suria wake mtume sallallahu alikuwa wasallam sana miongoni mwa watu waliokuwa kiwapenda. Kwa siku moja akafanya starehe naye katika chumba cha mamaaisha,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 kwa kujifanyia dhiki ya nafsi yake kujibana kwa sababu ya kutakokumridhisha wa mke wake. Kad faradallahu lakum tahillata imanikum. Mwenyezi Mungu akakwambia tumekushakupangieni nini? Ufunguzi wa Yameneseno. Kama mmehapa yamini kama hivyo ilivyokushapa wao hapa kujaramiishia huyu, basi ufunguzi wa Yameneseno tumeshakuwekeeni ambao ni kufunga siku tatu. Wallahu maulakum na Mwenyezi ndiye bwana wenu ndi mwakozi wenu huwa alalimul hakim na yeye ni mjuzi na mwenye hikima mwenyezi Mungu tukio halisi lililokuwa hasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa idh asara anabiyu kumbuka pale alipoficha mtume sallallahu ila baadhi ya zawaji haditha kuwafichia baadhi zake tukio lilotokea falamma naba'at bihi lakini aliyezungumziwa kwa siri hakuweza kuficha kozu ya siri akaitoa basi pale alipoitoa siri hiyo akaaibirisha wa aadhirahu Allah alayhi wa sallam Mungu aka mtume wake kwa kumuonyesha kwamba yule mke wake yule muamini hiyo siri yako basi mtume wa sallama arafa alieleza baadhi ya kisa hicho a'rafan baadhi na sehemu nyingine ya pili falamma nabaaha habihi sasa lakini pale yule aliaminiwa akatakiwa asitoe siri alipoitoa kala atimlaumu mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akamlaumu akamwambia man amba ba'aka hadha Nina ni nani kwamba mina naitoa siri anataka ende akapambana naye qala hapana akamwambia sina hakuna mtu yoyote katika binadamu ajeni fahamesha wako nbaani alalimu alkhabir alayna laza hiyo. kwamba umeitoa ni mwenyezi ambaye ni mjuzi mwenye habari zote sasa lakini nafasi bado ipo intatuba kama mtatubia ila llah kwa mwenyezi basi mtakubaliwa. fa qad saghat kwani zimeshapotoka nyoyo zenu nyinyi wa intaahara alayhi na kama mtashikana bega kwa biega, kwa ajili ya kuitangaza siri hiyo na mkafanya ukaidi kutubia kwa Mwenyezi basi endelee na mtakaendelea fa inna Allaha huwa mawla hu Mwenyezi ndiye muokozi mu mu wa mtume wake muondeshaji wa mtume wake ndiye muhifadhi wa mtume wake wa Jibril na Jibril wa mu'minina na wa wema hawa wote watomsaidia mtume wangu wal malaika tuna malaika baada ya baada ya haya yote zaheerun wa saidizin Asar Abu inawezekana tu Mola wake intalaqa kunna ikiwa atamua kukuachani nyote nyinyi nyot, nyot, watutisa. Nyot, tisa ayyudillahu azwajan khayran minkun kwa kuzikana Mola wake akambadilishia wengine walio zaidi kuliko nyinyi muslimati kama nyinyi waislamu na wao waislamu mu'minati kama nyinyi waumini na wao waamini qanitatin kama nyinyi wataifa na waka wataifa taibatin kama kutubia na hawa kwa kutubia vile vile na kama nyinyi ni wenye kufanya ibada na hawa nao wakawafanya ibada saihatin wenye kufunga kama kwamba mnafunga sana suna na hawa wakawafunga kadhalika saibati ikiwa ni nyinyi watu wazima na hawa wakawa watu wazima kadhalika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 alaiha malaikatun ghilaah wa yukabidhiha wa yumarishu ni malaika wa niguub shidaadun madhbootun ulaadun wa kaale shilaalun wa almadhbootu niguub laa ya'sunallaah malaa'ika siyu mu'asisi mnyeziungu ma'amarahum katika alio waamrisha wayafaaluna maa yumaruun Na wanafanya kila analoamrishwa ya ayyuhal kafaru kafaroo ayyi makafiri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 tobieni kwa Mwenyezi tauba ya uhakika asa rabbukum an yugaffirankum kwa uhakika hakikim wenu atakufutiyeni madhambi yenu wa yudkhilukum jannatin natkuingizeni katika bustani tajirimi tahta al-anhari chini yake na majami to yauma la yukhzilallahu anbiya atakuingizeni humo katika ile siku ambayo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 wabī'sal maṣīr, namna mabaya ya kufikia hayo. Baraballahu allahu mathala ladhīna kafarū. Amebainisha Mwenyezi Mungu mfano wa makafiri, Imra'at Anūh. Mke wa nuhi. Mke wa nuhi alikuwa ni mtu wa karibu sana na mtume wa Mwenyezi Mungu Nūh. Lakini akawa ni khaini wa nafsi yake. Luti. Wa luti na mke wa luti.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 ukarimifu ukaribifu wake ni muhimu ukarimifu wake na hautumkana stesilia kabisa Wadharaba Allahu. Amebainisha ama vile, vile tena mwenye zengo mathalan mfano mwingine lilladhina amanu kwa wale walioamini emraatu firaun mkofi rahm mkofi rauna eye alikuwa ni mwema Mmewe lakini alikuwa mu Ith kalat, angalia pale alibosema asiya rabbi ibni li indaka baytan fil janna mola mawlana mimi mbele yako nyumba pepone wana djini min firao na amali unyakoimi mimi uniepusha na firao na vitendo vyake wana jinini min alqaumi alzalimin mimi kuniepushe na watu madhalim wa maryama bint e kwa mfano wa pili wa maryam vintumbara allati ahsanat farjan am ba'ale yulida muliki wa fihi min ruhina tukapuliza ndani yake rahmayetu wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa sadaqat ana kadhbitisha ukweli maryam huyo bi kalimati rabbiha kwa neno la mlaziwake wake Mungu wa na vitabu vyake wa kanat min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 Asia binti Mazahim ambaye alikuwa mke wa Farao Maria ni nishangazi yake Allahumma inna nasaluka huda wa tuqa la Allahumma ghannina bi hararika